широка спідниця. Скажу, як воно є. Я пацієнт одного лікувально-опікунського інтернату, і мій санітар наглядає за мною, майже не спускаючи мене з очей. Адже у дверях є вічко. Але очі в мого санітара такі карі, що побачите. Наскрізь мене, синьоку, їм просто зась. Отож, бути мені ворогом санітар аж ніяк не може. Я навіть полюбив його, отого підглядача за дверима. І коли він входить до палати, розповідаю йому всілякі історії зі свого життя, щоб він, попри оте осружне для нього вічко, пізнав мене краще. Той добрий чоловік мої розповіді, схоже, цінує, бо щойно я збрешу йому щось новеньке. Із вдячності заходжується показувати мені останній виплід своєї вузлотворчості. Митець він чи ні, то вже інша розмова. Хоча виставку його творінь преса зустріла блебонь непогано, та й покупці на них знайшлися в Зі звичайнісінького шпагату санітар підбирає і розплутає його в палатах своїх пацієнтів після того, як розійдуться відвідувачі. Він вив'язує вузлик за вузликом у почвар, тоді вмочує їх у гіпс, дає просохнути, і шпилює нав'язальні дротики з дерев'яними колодочками. Нерідко в нього навіть зринає думка про те, щоб свої творіння розмалювати. Я не раджу йому цього робити. Я щоразу показую на своє залізне ліжко, покрите білим лаком, і прошу його уявити собі цю вершину досконалості, розцяцькованою. Тоді він, злякавшись, Сплескує в долоні намагається виразити на своєму трохи застиглому санітарському обличчі всі можливі жахи водночас, і від отих своїх барвистих планів відмовляється. Одне слово. Моє штатне покрите білим лаком залізне ліжко – це взірець. Для мене воно означає навіть щось більше. Те ліжко – Нарешті досягнута мета, моя втіха, і могло б навіть стати моєю вірою, якби начальство цього закладу дозволило мені дещо вдосконалити. Гратки на ліжку я попросив би підняти вище, щоб уже ніхто не підходив до мене надто близько. Один раз на тиждень мою тишу, переплетену білим залізним пруттям, уриває день відвіден. Тоді приходять вони, ті, які хочуть мене врятувати, які знаходять утіху в тому, що люблять мене, і які в мені цінують, поважають і прагнуть пізнати себе. Але які ж вони сліпі, знервовані і невиховані, дряпають, манікюрними ножичками мої білі лаковані гратки на ліжку. Малюють кульковими ручками і синіми олівцями довгастих непристойних чоловічків. Мій адвокат від нього вітаю вся палата щоразу аж двихтить. Одразу накидає свого нейлонового капелюха на лівий стовпчик у ногах ліжка. І поки він сидить у мене а такі адвокати вміють розбалакувати довго. Через той його насильницький акт я втрачаю і внутрішню рівновагу, і будь-який настрій. Після того, як мої гості поскладають подарунки на білому, накритому циратою столику під акварелью з анемонами, після того, як вони порозповідають мені про свої вже розпочаті чи заплановані акції порятунку, і переконують мене того, кого так невтомно прагнуть врятувати, у високій своїй любові до ближнього. До них знов повертається втіха від власного існування, і вони прощаються зі мною. тому приходить санітар провітрити палату і зібрати шпагат від пакунків із подарунками. Частенько після цього в нього ще лишається час посидіти край мого ліжка і порозплутувати шпагат, сповнюючи палату тишею, доти, доки я вже починаю називати тишу іменем Бруно, а Бруно – тишею. Бруно Мюнстерберг, тепер я назву свого санітара на його справжнє ім'я, годів вже гратися в словесні ігри, купив за мої гроші 500 аркушів писального паперу. Якщо ці припаси скінчаться, Бруно, неодружений, бездітний чоловік, родом із Заверланда, Ще раз навідається до невеличкої крамниці канцелярського начиння, там продаються і дитячі іграшки. Щоб я мав удосталь нелінійованого місця для своєї, сподіваюся, надійної пам'яті своїх відвідувачів, скажімо, того ж таки адвоката чи клепа, про цю послугу я не попросив би повік, дбайлива. Приписана мені любов, запевне, не дозволила б моїм друзям принести з собою щось таке небезпечне, як іще чистий писальний папір, і дати ним користатися моєму духові, що невтомно розроджується все новими і новими словами. Коли я сказав санітарові «Чуєш, Бруно?» «Чи не купив би ти мені п'ятсот аркушів невинного паперу?» Той, звівши очі на стелю і тицнувши вказівним пальцем туди ж таки, що мало навести мене на певні думки. А він повів, «Ви хочете сказати білого паперу, пане Оскар?» Та я наполіг на слові «невинного» і попросив Бруно так і сказати в крамниці. Коли санітар уже майже надвечір повернувся з пакунком, то спробував удати себе такого заклопотаного «Куди твоє діло?» Він раз у раз надовго втуплювався поглядом у ту ж таки стелю, де вичитував усі свої відкриття, а трохи перегодя промовив. «Ви підказали мені...» саме те слово, що треба. Я попросив у них невинного паперу, і продавщиця спершу страшенно зашарилась, а вже тоді принесла те, що я просив. Побоюючись пускатися в довгі балачки про тих продавщиць у крамницях канцелярського начиння, я вже пошкодував, що назвав той папір невинним. А сидів тепер тихенько, дочекався, поки Бруно пішов з палати, і аж тоді розгорнув пакунок, де були п'ятсот аркушів писального паперу. Я недовго тримав і зважував на руці тут досить тугеньку паку. Відлічивши десять аркушів, я сховав решту до тумбочки біля ліжка – Авторучка знайшлася в шухляді поряд із фотоальбомом. Вона була повна, чорнила в ній мало. Вистачити з чого ж почати? Будь-яку розповідь можна почати з середини. І рішуче посуваючись уперед чи назад, збивати всіх з пантелику. Можна вчинити по-сучасному. Відмовитись від усіх посилань на часи та відстані, а потім оголосити самому чи дати зробити це комусь іншому, що нарешті в останню годину, мовляв, із проблемою часу і простору, пощастило впоратися. Можна так уже на самісінькому початку заявити, нібито нині написати роман. Взагалі... Никому не до сногы.